Цифри і факти Міжнародні організації АПЕК Азійсько-Тихоокеанська група економічного співробітництва заснована в 1989 році для розвитку міжнародної торгівлі Країни-учасниці Австралія, Бруней, Індонезія, Канада, Китай, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея Сінгапур, США, Таїланд, Тайвань, Філіппіни, Чилі, Південна Корея, Японія. АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії. Заснована в 1967 році з метою економічного, соціального та культурного розвитку. Країни-учасниці Бруней, В'єтнам, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни. Велика Сімка Неформальне об'єднання семи провідних розвинутих країн, утворене в 1985 році, скликається для обговорення економічних та політичних питань. До її складу входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. Є АВТ Європейська асоціація вільної торгівлі, заснована в 1960 році, рядом держав, які не увійшли до Європейського економічного співтовариства. З членів ЄАВТ нині в ЄС не увійшли тільки Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Європейський Союз, скорочено ЄС. Утворений в 1993 році на базі європейських співтовариств. Нині тісний політичний та економічний союз 15 держав Австрії, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Фінляндії, Франції та Швеції. Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції Створена в 1956 році для взаємодії між національними органами охорони правопорядку Нині об'єднує 177 членів КАРИКОМ. Карибське співтовариство і спільний ринок Засноване в 1973 році у складі Антигуа і Барбуда Багамські острови, Барбадос, Беліз, Гаяна та інші. ЛАД Ліга арабських держав Заснована в 1945 році з метою зміцнення культурних, політичних та економічних зв'язків між арабськими країнами. До складу входять 22 країни, зокрема й Палестина, яку Ліга розглядає як незалежну державу. НАТО – організація Північно-Атлантичного договору, військовий союз країн Заходу, створений в 1949 році для захисту Європи та Північної Атлантики від агресії. До її складу входять Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди. Норвегія, Португалія, США, Туреччина, Франція ОАД Організація американських держав Створена в 1948 році До ОАД входять 35 країн Західної півкулі Зокрема США і Канада ОАЄ Організація африканської єдності Створена в 1963 році для зміцнення культурних та економічних зв'язків африканських країн. Налічує 53 держави. ОПЕК – Організація країн-експортерів нафти. Створена в 1960 році для погодження обсягів виробництва та цін на нафту. ОСР – Організація економічного співробітництва і розвитку. Заснована в 1961 році для сприяння економічному розвитку країн-членів та координації програм допомоги державам, що розвиваються. Включає в себе 29 держав. СНД – співдружність незалежних держав. Заснована в 1991 році після розпаду Радянського Союзу. До складу увійшли 12 з 15 колишніх союзних республік – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна. Співдружність – об'єднання країн, що входили до Британської імперії, заснована в 1949 році. Налічує понад 50 членів. Нещодавно до співдружності вступив Мозамбік, хоча ніколи не входив до Британської імперії. ЕКОВАЗ – економічна співдружність країн Західної Африки, заснована в 1975 році. Включає Алжир, Венесуелу, Індонезію, Ірак, Іран, Катар, Кувейт, Лівію, Нігерію, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.